Egunon entzuleak. Frantziako gobernuak iroro urtera gibelatu nahi du egetreta hartzeko gotieneko adina. Eta kotizazio epea beho goitairu urteetara lusatu. Ereforma hau edabide nagusietan hausi tekniko eta demografiko gisa aurkestu da. Alanola, populazioa zahartzen ari denez kotizatzen duten langileek gehiago kotizatu behar dutela. Arrazoa demografia eta adin desoreka balitz bezala. Alta uste dut, prismazab zabalago batetik afera ikusten badugu, egetreten egeforma hau, beste hainbat egeforma bezala, burgesiaren ofentsibaren parte dela. Horrek echan nahi du, ez dela alabeahez hartu behar diren neujiak, politikariek, autorik ez balute bezala, sojarren handitzeko me hatxua aitzakitzat ahturik. Era soaldi antolatu baten aintzinean gira, langile klaseari zuzendua dena. Kapitalismoaren berezko logikak, hau da kapitalaren akumulazio geldigabea eta esponentzialak, bortxaz soposatzen ditu garaibatzuetan neuhi muhizaileak ahtzea, eta hori beti langile klasearen kaltetara gure bizi baldintzen sararttzea eraginez. Kaxuntan, politikari profesionalen eskutik heldu zauku kolpea. Presaski enpresa buru handien interesak babesteko funtzioari segika heldu da egeforma. Promesa egile profesionalek, gure kateak egiteko burdina besterik ez daukute eskaintzen, opari paper edegenetan bildua. Aterabidea jetsik ezta esistitzen, ezta beste aterabiderik ere, enpresari eta agintarien influenziati kanpo antolatu behag gira. Diendarte interesen alde. Hauenek honiketan usu egipikatzen dut, atse baitut aldeertik eta interes elektoraretan zentxatuak diren proposamen politikoak nagusi ditugula gure inguruan. Langile klasearen interesen defensan eta antolakuntza independente baten alde mobilizatuko gira urtahilaren ogoita sortzian, Irunian eta Bilbon, gks deitzen dituen manifestazioetan. Mobilizazioetan parte hartzeko deia luzatzen dautzuet.